Ясно, що шеф там. Його треба визволяти. Хтось повинен піти в розвідку. Хто йде? Тільки зайчику й доведеться, пожартував Андибер словами із народної казки пан Коцький. Один? захвилювалася Марго. Один. Тобі треба змінити імідж, постригтися і виняти сережку з вуха. Краще смерть. Це тобі гарантовано, якщо підеш у такому вигляді. Тут Леська щинила скандал, який Андібер, егоїст бездушний. Там людина гине, його товариш, а він не хоче пожертвувати пасмом волосся. Андібер завагався. І, очевидно, вже піддався на шантаж, якби саме в цей час на галявину, де вони сховалися, не вийшов піонерський загін. Попереду йшов маленький барабанщик, за ним горніст. Здрасті. сказала Марго. А це що за Тимур та його команда? Піонери промарширували до групи незнайомців і зупинилися біля них. Уперед вийшов безстрашний піонер, напевно, голова загону, і діловито спитав «Ви шпигуни?» «Ні», – не розгубилася Марго, – «ми комуністи з Леніним у серці». «Ні», – засумнівався Тимур, – «ви шпигуни?» «Ні», – наполягала Марго, – «ми?» – дослідники-орнітологи, – виручив Андибер. «А, пташок досліджуєте? А чому у вас такий підозрілий вигляд?» Примруживши очі, спитав юний ленінець. «Я давно не стригся. Все в лісі та в лісі. А чого сережка у вусі?» «Це запасне кільце для кільцювання птахів, щоб не загубилося». Ленінці здивувалися, але повірили. Товариш-старін учить бути пильними. Ось тут на днях одного шпигуна зловили, бадьору розповідав піонер. Миліцію забрали, наморщивши лоба, суворо спитав Андибер. Ага, забрали. Уже й розстріляли. Смерть ворогам радянського народу. І дружний піонерський загін зі щирими оченятами рушив до дороги під стукіт барабана і ритм піонерського горна. Щойно вони зникли за деревами, Марго сказала. «Швидко марш у машину. І хода. Куди-небудь подалі». «Бажано в напрямі польського кордону», – додав Андибер. «Якщо ми в 37-му, то він недалеко звідси». Вибач, Васьок, я сяду за кермо. Андибер гнав, як скажений, обганяючи вози і селян з від подиву очима. Напруга була дика. Кожен хвилювався, як умів. Марго сховала в обіймах малого і не випускала його. У бабічнеї сиділи Сергій і Максим, тісно притулившись до неї. Вася ковтав валідово. Сетка скиглила, Сидоренко мовчав. Олеська то ридала, то стогнала, хапаючись за живіт. Її гладила по голові Віка. Одного разу їм заступили дорогу вантажівки з солдатами, однак не на тих напали. Андибер звернув кукурудзяне поле і, не збавляючи швидкості, летів як вітер. Марго почала молитися. Вечоріло. У андибера стікали цівки поту по скронях. Сорочка ззаду змокла. Нарешті перестало трясти. Очевидно, виїхали на більш-менш пристойну дорогу. Зненацька в очі ударило яскраве світло. Всі замерли. Ось воно. Однак на дорогу вийшов міліціонер цілком сучасного вигляду і зупинив авто. Усі повисипалися з мікроавтобуса і, побачивши нехитру пастку для водіїв джигітів, закричали «Ура!», а даїшника дівчата гаряче розцілували.